Anya eléggé ijedt tett bennünket. Nem ülünk vissza a kocsiba, hanem egy kis horizontális lift visz át a bevásárlóközpont másik tornyába. Ott van az PÁ. Amint közelebb érünk, eláll a lélegzeten. A hatodiktól a tizenkettedik emeletig csak medencék, dzsákudzik, vízesések és vízi csúszdák. Sok közülük a szabadban van, de gondolom azok majd csak áprilisban nyitnak, amikor már nagy meleg lesz. Vannak olyan csúszdák is, amelyek elhagyják az épületet, megkerülik azt a szabad ég alatt, majd egy másik emeleten visszabújnak az épületbe.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 Vagy előbb kajátok valamelyik jó kis étteremben. Vagy innen mennek oda, vagy mindkettő. Már is írid őket, és meg vagyok győzve arról, hogy nem is érdemlik meg a jó létet, amibe beleszülettek. De se baj, ha felnőnek majd megfizetik az árát. Amint felérek figyelmesen elolvasom a használati utasítást. Aztán, amikor a lámpa zöldre vált, nagy lendülettel beugrom a vízi szűk csövébe. Egyre jobban gyorsulok, hol jobbra-hol balra doba csúszda, de semmit se látok, minden fekete.